Informativo AC Sintilic y Ratia Aotzak Zabaltzen Aopa, guardión Damos un asalto aquí en la Sintilic Terminamos con la, la programación de Suelta la Olla para hoy viernes Y nos encontramos en este asalto que estamos realizando hoy En este momento, si ¿sí? estás escuchando en directo, este asalto que nos ha traído a la sinchilik a compañeras de Miquel Asulo, con un objetivo. Un objetivo, pues, uno de ellos. La presentación de la Semana de los Pueblos, que se va a realizar y que se va a abrir, según veo, el próximo lunes. Están con nosotros Joseba, Idoia y Chocolo. Van a ser ellas las que, un poco, nos presenten los diferentes actos que se van a producir. Eguardión, compañeros. Eguardión. Eguardión. Pues, bueno, ya. ¡Animo! Así, así que lo Bueno, que ha hecho de noy eh, unón. Ogué carréngo, ogué carréngo, eh, ríen a este era mango dugo a Hortén. Eta nahi nizuke aurren apiskabat, eh, adierazi zer, eh, zer bultzatu nahi zanditugun hogei urte hauetan herrien aztearekin. E, Bihitzetan, eh, elkarrekin bizigaren persona, herri edo kulturaren elkarrezagutza. Elkarrezagutza zentzu zabalean. Ez bakarrikan, eh, bai herri kultura eta personen eh, arazoak edo dituzten kezkak, baizik eta bakoitzaren e, kultura eta personalitatea. Horregaitik, bat garrantzi eman diogu, bai beraien egoera, salatzeko zerbait da, dagoena e, azaldu, eta baita ere beraien hizkuntza eta kultura zentzu zabalean e, kaleratu. Horeretako herritarrei aukera hori emateko. En, baita ere, beti izan dugu gure helburu urtero urtero, Kontesto bakoitzean, eh? urte, urte bakoitzean ba ditugu salak eta egual puntuala oso bereziak ikusten dituguna eta beti alegindu gara horreri erantzuten. Horretarako beti erabili dugu tresna bat, guretzako zeren ez genuen nahi e, kalenda jo edo agenda e, soil bat e, antolatzea. Baizik eta beti laguntza gure iritziaren laguntzarekin. Eta horreri deit, deitzen diogu edo, bintzat gure pixkat manifesto txiki bat. Eta aurten ere e, manifesto hori ja e, kaleratu dugu, eta baita ere irrationtatiken nahiko enuke zabaldu. Horei pixka bat e, Joseba, e, ar, ar, ar, pixka bat erakutzeko dizuten, nondik norakun Kaixo. Bona, bueno, horten eh, indigu manifestexoa agiritso hortan <laughs> jarri du izen bat eta da harresirik gabeko Euskal Herria. Bueno, izen hau hartu dugu eh, lehen urtean lanpeduzaako katastrofea zela eta eingenun mosaiko bat herriko plazan halamedan oh, ja? e, mm -hmm. mm -hmm. eta han jarri gennun esaera hori. Harresirik gabeko Euskal Herria. Eori hartu dugu Agiritxo honen izenburu E... Izen buru Olaxe lijoa gutxiura bera gaur botaduk, botako ditugun bitiugun ba, ideiak bueno, Arreziri gabeke euskal herria hori da Eraiki nahi dugun buru jabezaren nahiaren muinean Persone arteko arreziak deseraiki nahi ditigud mm -hmm. Arreziak dira norberaren eta herrien garapen librea Ostopazen dituzten kateak Kateak hau nahi ditugu Geure buruan txertatu dizkiguten kateak Eta egintekadaz ezarriak daudenak kateak maile askotakoa dira, gure manifestaziontan, bi adibide jartzen ditugu eh, kokazeko nun dauden buruko eta lurreko eta, mate, eta katen materialak. Adibidez, norke zango du gaur egun ebolaren hau zia, beltza beltzazeratuen gauza dela, hai sortutakoa dela. Mm. Oiduk, pensamentu arresi bat, pensamentu arresi bat, patastrofikoa. Zeratik, eh, ebola, ez da inonla zere erri atzeratuen edo belzeen ondorio bat ebolada munduan funtzionatzen dun neoliberalismo kapitalistaren ondorio zuzen bat haiek dira biktimat gubezela Transnazionaleen interesen arabera eagindako gerrak lurren lapurketak jendezaren desplazamentuak osasun sistema publikoen desegiteak oie danak guk ere ezagutzen ari garen gauzak oitako asko, lurren lapurketak, mendezaren displazamentuak, zazusistema publikoaren desegiteak, hauztegi da pl plan gintza guztiak, hor daude hauztiaren muinak, oiek, oiek dira, tragedia honen iturria. E, tragedia honen aurrean, errialde boteretxuek eiten dutena, laguntza zurigarri bat, laguntza eskasa bazdukeman, eta arresio sanitario bat eraiki, e, babesteko, e, de, e, munduko... E, abandonatu jende horren e, partekik. Ez bueno. Beste ejemplu bat. Norke zango du gaur, gaur egun etorkinek dutela krisiaren kulpa. Etorkina gubezela biktimak dira. Kapitalaren eta txastuen kasta morroiak ezarritako goze eta miseria egoera orokorra bultzaturik migrazioak ez du duetenik. Erroetara jobe arrean, arresiak atxazen dira Israelen, Melilean, Estatu batuetan eta konzentrazio eremuak muak Europan, Espainian, Hauziaren zortzaileak dira munduko arazoa Ez etorkinak Hauziaren zortzaileak dira Hau da transnazionaleak eta eberaien gobernuak Arazoaren eiturria Ez etorkinak Funzean esan daiteke Denok garela Etorkinak Adik lurra, gure lurra, bizitza, kultura Geroz eta gehiago kapitalen akumulaziarako Bitartegoak baizik ez dira Geroz eta deshabetuagoak Daude, gaude, danok deno gera horren biktimak eta etorkein daizen ditegun horiek denontzat lan zenari diren geroaren aurrekariak dira munduko miseria Europa, Estados Unidos era eta herri aurrera ere zabaltzen hasia da arresi nagusiena munduko botere kapitalista gobal da. eta eraiki nahi dugun burujabetzak jabetzak arresi horiek birrindu behar ditu Bestela ez dugu buru jabezarik izango Geure buru jabezak beste mundu bat eskatzen digu Hoixe da gogoetarako jarri dugun puntotxo Bai, e, nestakite komentari horik edo nahi, nahi dugun horreri geitu Horre pixka bat e, idatzi genu nean edo adoz jarrikin nenean e, Egun hauetan idatzi takero Gerta, e, bueno, lehenago ere gertatu ziren, baina bueno, adibidezu hain e, gaztizko alkateak eta bar atera duten e, beraien biktimismo e, e, <gülüyor> historio hori, e, askotan pentsatzen dugu, hori dela e, gure mailan bezala jartzen da alkate bat, e, boterea dauken alkate bat, eta bera ere E, gure mailan ehongo baliz bezela, batzar e, berdintasun batzar baten ehongo oinak ba, bezela eta bere kejak asaldugar residu. Nik emendikan, e, ni zure bat egiten dut eh gasteizen sosarrezkeriak eginduen zalaketarekin, morotokin eta morotori izaten diugu ja nahikoa dela eta inork inork ez duiola ja sinisten, Eta bate bat bate sinisten maldi dio Ba, piskabat, piskabat, pentsatu dezan eh, gu galegin duberan manifizto hortan hori aderaztea, eta refleksio batera egin beharko dela. Bai, bai, esaten da hemen hemen dago eh, munduko jende pobrearen inbazio bat, eta la pola bastak esaten dira ez, baino funzian funzian dagona munduko inbazio bat, eta da kapital transnacionalaren inbazio bat mundu guztia eh, inbaditzen ari dena eta imposatzen bere legea. Heu se da, berenetako invasioa Eta karo, jotzea emigranten, emigranten kontra Da modu oso Zibilino Zitala Zikina, zikina. Jendari jarri berrean, zein dan hemen arazoa Korrupsioa Estatuaren funtzionamentua Europa, transnacionalak Hoi izan berrean arazoa Jartzea, arazoa eh, Diktimak, hau da Diktimak Kulpable bihurtu. Bai, horregatik enn pixka bat, e, mikrofon hau ere, pixka bat, e, de, deibatez, e, erritarrai gu barne noski, refleksio batera, gogoeta batera, joan bardegula. Eta gure eskutan dagoela, askotan esaten dena, erribat gu geiten dugu, guk eraiki ikili behar dugu, eta ere ikuntza hortan gauzauek itzegin behar dira. Erri baten aberastauna edo ez aberastauna ez da ze lagun etortzen zaigu bezaldetiken, baizik barruko egitu, egitura nola egina dagoen. Hordatiken hemendiken pixkon bidapen hooriz. Bueno, jarai dezagun aurrera, eta beit er beste aparta dutxo bat edo badugu guk alegintzen gera edozeina aparta du edoez eta edo pixka bat, zerbait, zerbait gehitzeko adierazteko adibidez manifesto horrekin ere beti aurreneko gauza kaleratzen dena bai prentzan irakurtzen duzuna da edo baitare kartel bada Ez? eta kartel hortan oso kartel zoragarria dena e <tusko> <tusko> <tusko> idoiak egina da horten beti hortan ere uki dugu eh, pixka bat nola eh, sistema bat Eta hogei urteetan hogekartel hogei person ez berdina gegin dute. Hor egon dira bai artearekin zerrikusia daukatenak edo ez daukatenak. Zerbait o bai e, leloarekin, le, edo manifestoarekin, edo berak nola ikusten duen e, gizartean e, arazo hau aierazteko aukera bat ematen diugu. Eh? Aurten idoia izan da, eta pixgar idoia, nondik ignora! Eh, hartu zen un papela <laughs> Papel txuribat Bueno, gauza Lenengo-lenengo gauza Esan lelua Zala arresirik abeko Euskal Herria Hortan ba, zentratu mm. nintzen ez? Arresian Eta Normalian e, Kartel bat egiterakoan edo Letrak e, Letrek injolastea gustatzen zaitez uh -huh eta hasi sinintzan arresiaren H horrekin jola hasten, mm. haunditu, hautsi, arresiak hautsi, eta mm -hmm. azkenian horra zarduzian eh, kartelian ikusi egiteken bezala bizutabe sendo, eta bizutabe horiek iten duten zubia hautsia, baina herriaren hastiak irendu lotu, itzak. Orduan, guk nahi duguna da, herriaren aste honekin ez, bi pertsona, bi zutabe, bi kultura, kulturas ez, minu lotu eta hortarako da herrien asteaz. Kulturak o sea, que, lotzeko. Hasi zinen arresi bat mundi nora zera irudikatu, no. eta eta saizuna, arresi bat, baino gaina arresiaren kontrako, eskulotura bat bai, bai, hori da, da. Bai, ezkenik e, kartel hori edo erakutsi zidanean eta nik oso identifikatua errex identifikatua sentitu nitzen e, lelo horrekin ere igual denbora bat darama gulako eta baita ere, bueno, buruan azpalditiken e, herri bat baldimagara e, bakoitzak sentitzen duen herri hori herri hortan daudela esadoztasunak edo kultura desberdinekoak edo kauza arrazoi asko bat ikendez batzu daude. Ne. Eta euskal herria baita ere, euskal herriaren zentzu hori, baita ere da gu geuk ere euskal, Herri, euskal herrian kokatzen garelako, uh -huh. eta euskal herria ari nahi izan diogu pixka bat, hori e, edo mezu hori, gure irizia hor e, plasmatu ez, kartel hortan. Horregatik gen, bi atxe hoiek E, daukaten e, zutabe horiek daukaten bizia baita ere ez dira zutabe zoiek, ez dira oso <coughs> daukaten arkitektu daukaten alemana duguten iritzi hori oso lauki eta oso zea baizzi badute bizia, baduz, badute formak eta bar eta erdiko <coughs> zutsabetxo horizontal horrek dauken desgazte hori eta hola e, oso, oso polita da, oso garbi ez du herriaren, herriaren aztea horrek herrian, herriak bete behar dutela eh, bizutabe horien lotura hori eta bat egiteko eta oh, egez ola esan behar egola baina zorionak <risa> denboren arabera kontuatzenaz <risa> gauza genio <risa> ez, ez, inetena gero tabia dela momentuen baino eh? asira batian ikusten zuta ba ez dakit, bai ez, bai ez Muenasen zaitze ite, eta gero, gehio sinu izten demora pasala. <risa> bueno, eta gero urtero bezala, eh, errien astearen eh, pixka bat, muña edo zer ekarri ditugun, ekarri ditugun itzaldiak dokumentalak eta bar, dena du baitare eh, nahi zaten diogu eh, zentzu bat eman, ez? Ez da labakarrikan agenda txobat bete, baizik, agenda horri ere, pixka bat espiritua ze espiritu duen da bar eh, aziko gera aste artean e, azten gera, emez hortzian arratzaleko saspiretan nikela zulo bertan dokumental bat e, botako dugu, eta bere zuzendaria gainera gurekin egongo da. zuzendaria una arantza di da, eta izen burua, e, dokumentalena da, Kolombia ikustez, ikustezina ez? Pi jaubat, le lengo okorriz zaitena da la daukegun Arresi tartean bada arresi informatiboa. Mm. Eh, komunikabillakin dute arresi bat informatzeko nahi dutena, nahi duten moduan, eh edozien edo gauzaregin, ez? Ebola berarekin e, agersen dute spektakularra dena eta dute E, e, adierazten zer a, a, erroetan zergatik erratu da nori eta okay. ze elementu dauden hor salagarriak mendebaldeko politikarekiko edo lanpeduzeko kazuan hartzendute okay. e, zera e, gauza llamatiboa, baino gero hor azpian zer dagoen munduko miseta ez dia gazalzen, bueno Kolombiago kazuan ere, betitula olatxe doke, Kolombia ikustezina Eta Esterda dokumental honetan ikustezi ikustera eman nahi dena, Apa, adibidez horre esplikattu dute dato bazuk, mila bezimlurotik onna, bost milioi desplazatuak bere lurratik atereak. Lurra horiek okupaseko transnazionaliak.un e, un mila desagertuak, Iru 1000 sindikalista asesinatuak, eta gutxi gora bera, hamar mila asesinatu urtero, E, kutsu politikoarekin ba, gauza hobek dira e, inun informazen ez direnak eta odun e, arrez informatibori hauzteko ere Kolumbia ba, gaur momentu ontan dobera momentu oso garantitzu batean Kolumbia mm -hmm. ba, ikustezina izango dugu hemen e, ikusgai. Bai, niko horreik egituko nioke e, gu beti olako kasutan da e, bi refresio txo egiten ditugu eh bai Colombiaekin eta baita beste herrialdeakin gertatzen zaiguna eta aurreneko inpresio izaten da bueno eh e, jendiak dakien eh zer gertatzen danda bar eta geu barne batzutan erortzen gera bueno eske televisi joan egunero zerbait atera dute es? eta e, aurreneko inpresio faltsu bat hartzen zaigu esan ez bueno ja badake un ja pasatu dizki gute eta ja nire buruan artxibo txotxiki bat ja jazartua dago eta hori ez daola, ez daola ni guztien dut gaiari eh, interes bat eta pixka bat eh, elkar gutzeko horagatiken zaiatzen gera aukera hauek eukitzea, eh, ekartzea, bertako jendea han eh, egon dena, han ezautu eh, ditun eh, gauzak ez? piskabak gure, gure artea ekartzea. ez? porque bi prisma oso oso desberdina dira oso desberdina dira e? jarri dezagun e, estatu batuetan e, euskadiko arazoak edo, arazoak hando informatibotan badakigu eh? oin ez dira amena ziko informatibo baten en, kalteak edo <coughs> no segun nola kontatzen den da bak <coughs> ba, gu gere piskabana iku genuke herrialde horiek hoietako informazioa albaldimadabintzat aldugun ainean beraik ekarri honena eta el, e, elkarrekin zolaztu, zegartazen den da beraien egoera jakin ba, eta bide batez alako gai bat, arrez informatiba ipatu dut nik, ba, horrek azkin maratzen du berean komunikabide libre asken garantzia eh? zintzilik erratiko eta zientzilik... bidezela Daukegun sistema informatibo guztia, da, neurri handi batean ba arresi, arresi bat. Bai. Eh, horren falta zaigu zatea eh, dok, eh, dokumental hor, horren eh zuzendaria izango dugola, bueno, hori izan dut, ez? <laughs> eta eh, baita ere aurkezle batzuk egongo direla. Egongo dela. Hasontan bat egongo da. Ez? Bai. Abilis barrio García. Da eh Colombia era vera. Eh, CUTECO, Comité de Trabajadores, eco Comité Eta gaur egun dago errefuxiatua Asturiazen, aldin berra izandulako, Leno Aipatu, 3000 sindicalista asesinatua tabera ere hortzegon en, en lojo de de la, de la furia Vai. eta a, aldein berzan zuen eta dago gain hemen e, refusiatua, Asturiazen. Vera egonda, gure eh, arte egonda. Bai, Osondo. Eh, el Miretzian asteazkenian e, baita ere e, Parteat eh hor sartuta dago eta eh movimiento socialak eta bake prozesua du izenburua. Horretarako baita ere e, bai feliz Barrios Hemen dagoela, aprovechas tú Eta hemen nahiko ezaguna den Paul Ríos E, lokarriko bosera mailea e, izango dugu gure hartian pixka bat, bai Kolombia eta Euska, Euskal Herriaren e, zerrikuzia eta e, baita ere nola ematen ari diren ze pausu ematen ari diren eta ze antzekotasun tasun noel daukan bai Kolombiako bake prozesua eta e, Euskal Herrien gertazen eiza zaiguna a compartirtea, e, bi esperientzia desberdin, hori ere da beste modu bat arreseak eh jukatzen joteko. Hori, Karreko komunikazio ta. Eh Azaroa 20, eh baita ere Mikel Zulon palestinarri buruz hitze eingo dugu. Isemuroa pizka bajarri dugu Palestinaren informea. Zergaetia honen e, Isemuroa. Eh aurreko Astean, bueno, oindala marregun Bueltatu zen eh, Expedizio bat Delegazio Delegazio bat, barkatu, ay. delegazio internazional bat Abiatu zen palestinara Hango eh, bazarritar Emakume eta gizonen egoera Azterzera Hor eh, jarri ginen harremanetan bai Mikel Azulo eta beste amabi e, erakunde, bai erakunde internazionalak, bai emengoak, bai instituzionalak, adibidez, diputazioak ere e, bidali zuen e, arduradun bato. Eta e, bidai horretarako apustu bat egin genuen. Zuzenean, aztebete bakarrik, baina beste aukerarik etzagoelako, baina ikusi genuen hori, Horreri e, etekin bat edo informatiboa bat posible geniola atera Hor Mikel Azulore e, Buru belarri hor jarri zen Eta gutako bat horrera Junda eta egun hortan e, Informe horren berri emango digu Gure ustetan en, Kultur elkarte bat Ez da soilik Eta hori beti iranik iskaba Mikel Azulok hautsi nahi izan du e, irudi kulturaren irudi e, oso azaleko hori eta betidanik guretzako bai kultura politikoa bai kultura herri e, kultura eta bar bat egit, egiten dugu Ordun aukera hori ere aprobetxatu nahi izan dugu eta hor e, emaitza egun hortan ikusiko da zazpitan ezan duten bezala zazpireten e, Izteketik gara ipatu e, Proiektu hau e, Batez ere ba, Bia kanpesinak Buntzatutako izan da ta, Bizkaiko e, en ere parte hartu du Ba, ba ba, da, ba, ba. Orrela, ta, ba, ba Egun hortan azalduko da Nor zera parte hartu izan dugun Historia horrek Eta baita ere Guk e, Prezidentik izan ditugulako Herri nastean da Herri hori ere E, asko maite dugu Palestina ere ba no, ekonomi bai baina hurbiltasunatik e, hitz egiten nahi naiz. E, Kurdistaneeri buruz hitzaldi bat izango du. Baki zuten bezala Kurdistan herria e, oso zabala da, lurraldez, e, bost herrialde ofizialek ofiziek okupatuta dituzte beraien e, beneta asko edo... E, territorioa eta orain gontan lagun batzuek joan dira junt ziren e, Siria, Siriak daukan e, kurdistaneko lurralde horretara. Eta eskaini ziguten beraiek eskaini ziguten gainera ta go soposik nai luketela zabaldu an ikusi dutena eta ango egoera zalatzeko edo e, goraitatzeko. E, Oiek izango dira hogeita e, batean ostiralean izango da. Eta hora e, allduko digute talde guztie etoriko da, eta or azalduko digute kurdistaneko egoera hori, Siria alder aldetikua. E, lehen aipatu duten la pixka bat hurbiltasun e, hori da oindala pare bat urte hiru izan genituun kurdistaneko kurduberaaiek iizen genituun gure artean, Eta nahiko unkituta bukatu genun harrien aste hori. Bai, Kurdistaneko afaria eta gero etorri iru neska e, irio makume, sorra garri, entusiasmos betea, eta impresionanti izan zen. Meraiekin izango un experiencia txartida daukegu bihotza. E, bueno, horregatik, hor gainera, horra, gainera horetik egin ba, bihotza lotuta. Ezkin izi gu tenian posibilidade hau ba Nartu benuen herrien aztean zartzeko Bueno, eh, gero bukatzeko Bien, oita, oita bian daukegu eh, urteko afaria Herrien azteko afaria Zergaitiken eh, Aurten, Afari aurten izango dugu Nepaleko afaria Eta Nepali batek eh, presatuko digu Beraien eh, menu bat, berezia eta ez indesantze izango den, zeatik ez dakigu fijo guk ere ez, baino, Nepaleko afaria izango da. Espeziakin seguraski ez? Ai, kurriata, <risa> emu eh, <murito. risa> Bueno, orduan, aurten, eindugu, haremartan eh, enondugera, banaizbagai alkartearekin, eta banaizbagai alkartea, oindala urte batzuk sortua da, eta gaur egun, eh, eh, gipuzkoako amar baterritan ibiltzen dira, eta beren alegina da, e... Eh, etorkin, eta zetorkin jendearekin ba, euskerazko klaseak matea, e, motivaziba pistea, kantukera biliz, gauza xinpleak, beraien piziza lotuta e, beraien harremanetan. osea harreman e, saio bat euskerarekin lotua, bakoizaren esperienzita bizipena kontatuz, kantatuz eta hori ba, hori da e, hau zine ditugun arrezien tartean, hmm. oiz edabat es emengo eta hango eta hango eta hango gendearen artean ba olaxe ba, bana sortzea eta gaina e, lotuta ba, euskearen euskararen eta horrela ez da ordun pesatu dugu ba merezi zula e, elkarte horrek eitendu lana gorai eta oso ondo sartzen zela gure aste honetako helburuarekin harreseak fuera gendeen e, artean e, e, herrien artean e, mundu mailan baina baita ere e, gure herrien artean Orduan ba, haiek eskeni digute e, e, Nepali horren e, kolaborazioa, ta orduan ba, afaria izango da, oitabian, gaueko behatzitan, eta segurazki hasieran izango dugu, e, lau edo lau lagunen, baina Senegal, Nepal, ez da ginungua, ez da ginungua, beraien e, bizipenaren e, azalpen bat, eta gainera, euskeraz ingo dutela eta gero afalondoren izango dugu, banaiz bagerak indabilen musika talde baten emanaldia eta horre da da bestentartean, aspalitik ezagutzen dugun Julian e, Rumaniarra akordionista, excepzional e, munduko oberen akasi izan daiteke, bueno, e, oso, oso oso ona, eta laia, eta hori izango da afaria. bai, Ni azpimarratu nahi nuen gauza bat e, urtero hemen bizi diren e, beste herrialdeko lagunei eskeni dugu gu aukera hori egual ez da hon beste beraiei aukera bai geuri ere nahi izan diogu aukera man beraiekin arremanetan egoteko e, hau ez da izaten normalien e, maten du dela bueno, afari zoia janari e, la, dastaketa beste herrialdeko bai baita ere E, kimika eta hori aproetxatu eta elkarre zagutu elkarrekin komparteitu hori da eh? ez. eta baita zer gaitiken aurten banaiz bagara guretzako neretzako bintzat pixka bat Mikel Azuloren e, Arlon tan bintzat Mikel Azuloren filosofia e, oso zabaladena oso simblia dena eta hortan datza da euskal herria euskerak, hizkuntzak, kulturak, personak ez bakarrikan ez da onartu, ez onartu baizik, ongi etorria eta elkar harremana eh, kulturalki izatea, zuzenian ba naiz bagara, Josebag estandu mesela elkartea izkuntzatikan geure izkuntzatikan eeeen eh, erabiltzen duen tresna elkareza huttzeko. Ez bakarrikan etorkinei edo gure lagun hoei, euskaraaren balioa bakarrik erakusteko edo ez. baizik askoz zuzenago, erresteko, errespetuz, gure hizkunttzz, erakutziz eta beraien hizkuntza ere baloratuuz. Uzen dut horrek pixka bat filosofia Mikelaren filosofia horratan bereziki aurten, Ogei garren urtea da Eta herrien aste bat Ekitaldi e, horrekin Horrekin bukatzea Nik usten dut e, Oso bete iten gaituela Horatik, konbidatzen zaitu uste Eten, bueno Haur ezan behar da Errien astearen afari hori Beti, beti, beti el, Elburu bat izaten du Bat, esan dugun gauza guztioiek Eta bukatzen da baita ere Ekonomikoki E, laguntza bat ere izatea. Kaso hontan banaiz bagarara, jungo da, oso, oso oso oso horik, urtero bezala, oso oso oso, oso horik ateratzen den dirua. Beti, hola planteatu dugu. Eta, e, beste urteetan, e, errialde bakoitzeko elkarteari edo komunitateari zuzen zuzenian, hor prestatzen dutenak, Beraiek, eh, e, dut, eh, eramaten zaio horre atzeatzen den ete, etekin ekonomiko xume hori. Zike que ni dut konbi pena bikoitza dela, ez? Eh, bai, eh, el karrezagutzekota hola eta baitare ere. Holako egitasmoak, ba, neiz bagarako batek ere badaki zuten bezala, ba, e, dirua oso on dotortzen zaio jarraitzeko pixka bat eh lan polithonegin, ez? Graziak. <gülüyor> eta ez dakit besterik ez darrera bai, esposizioa dago esposizioa dugu, Mikelan a ber, ze esposizio dago ze rakuzketa dago <gülüyor> kolombiari kolombia bai, desplazada ah bai, eta bueno, kaso honetan argazkiak eh, Carmen Caballero katerazitun, bere garaian eta Bueno, Zer ikusten e, da pixka bat e, Erakusten Hortan Edo zertan bueno, azken Onarrituzen Azkenian onarritzen da ba, Giza eskubideak defenatu Barritu gula, hortan onarritzen da Eta Eta bueno, Kaso honetan, bertako e, mugimendu sozialek e, duten arazoa zer, zerri aurre aurrein mardioten, horre esplikatzen digute? Geobaitare, argazkitiken aparte gainera, e, gugamen oso luzen esplikatu barrean gainera, beraiek e, eskeni digute eta noski, azaltzen diren guztiai ere, liburuzka bat, dago pixka bat, e, argazkiz argazki, e, erakusten duna, Ze, e, ikusleak edo parte hartzen dunak ze ikusiko duen. Ez? Eta hori lagungarria, oso lagungarria eta gu eskartzen du, eskertzen dugu. E, mundu batek erakundeak e, eman digun aukera hori ez. liburuskara hori. hori nahi dunan e, personantzako da, aurre Mikelana zaltzen dengo e, ez duiz argatik izan behar baita ere itzaldi ilabete iabete osoa da hasi animatzen zeituztet baitare ere Mikel Azulora agartzen Herakzutari e, buruz, Kolombia desplazatua ikusiko du lehenengue bunean e, Kolombia ikustezina e, ikustezina horren parte bada e, bos milioi desplazatuak eta erakusketa honetan horri e, horri buruz, buruz da erakusketa hau e atike azkenian ba, lurraren, lurraren arazoa hau da. propiedade agendearena desplazamentuak multinazioaren inbazioa eta oi dago e, kolombiako egoeraren muin mui, mui muin muin ean eta ustu politia dela bukatzea e, hemen e, pasotu digutenian e, erakusketa hau e, jarri digute testotxo bat eta olaxi bukatzen du Ardatzki hauen bidez, itxaropenaren izpiak agerian jarri nahi dira, eta resistentzian diarduten persona eterronizazioei eindako omenaldi bat da. Hau da, jendea nola, ez bakarrik, ze miseria den, despa, bos milioi desplazatuak, baizik eta baitare, jendea reakzioa nola maten duen argi bat esperantzazko argi bat. Bueno, ba, gure aldetikan, e, ba, mila esker, mila e, zintzilik erratiari e, Lehen Jozebak izan duen bezala e, irrati askeak ematen digun aukera Olako e, egitasmoak edo azteak zabaltzeko itzala da Eta guk ere e, Mikel berak E, prez, ez prez bakarrik baizik e, gure aldetiken dena jar, jarri nahi dugu eta zintzilikek ere badakigu e, bere bolondate guztia jar, jarriko duela baita ere eta elkarrizketa hoiek horre izango diren itzaldiak eta hola e, Mikala, e, zintzilikek duen ohitura bezala bakarra batuak izango dira eta zeuen e, irratietan ere entzuteko aukera izango zuen mi eskar zintzilikeri eta con eh, con vida pena en su legustia. En su legustia. Pues aquí dejamos este asalto, agradecemos desde Sinchili Quirratía este acercamiento de las compañeras de Miquela Zulo y nos despedimos. Un saludo, un abrazo hermano a yo. mativoak sintilek irratia aotsak zabaltzen